Терпіння і наполегливості вимагала ще й математика. Школа, до якої перевели після переїзду Софію, була незвичайною, експериментальною. З поглибленим вивченням математики і фізики. З обох предметів, як і з усіх інших, Софія стабільно отримувала п'ятірки – Проте коло її обдарувань і зацікавлень точних наук не охоплювало. Що там у тій математиці доброго? Ну, цифри, цифри. Ще фізика туди-сюди, пояснює якісь природні явища. А математика? Пам'ять Софії від природи була налаштована так, що чудово фіксувала тексти, зображення, вловлювала і навіки записувала суть подій. Але цифри, оті кляті гачечки та ще й формули пролітали крізь її мозок, мов вода крізь решето, не затримуючись. Дізнавшись про свою гірку долю і про об'єм, в якому їй належить щодня вивчати ті чортові точні науки, Софія навіть не зітхнула. «Подумаєш? Дуже треба». На п'ятірку вона завжди відповість, а поглиблено нехай коперсаються у цій цифрятині зануди на зразок Ігоря Калиненка – Чизенька Савківа. Ці математичні фанати перевелися до них з інших шкіл навмисне, аби вивчати оту поглиблену нудьгу. З отаким настроєм прийшла Софія до дев'ятого експериментального класу. Найжачила шпички в усі боки, не дамся. Вона й не помітила, як полюбила математику, як розв'язування задач перетворилося на задоволення, як пошук виходу з лабіринту став грою. І як закохалася у математика. Не як у мужчину, звичайно, в цих питаннях він був аскет і схимник, яких мало, а як у вчителя. Викладач математики Михайло Миколаєвич Кріль був учителем від Бога. Добре знає математику багато людей. Та одиниці вміють навчити інших і примусити навіть усупереч їхній волі полюбити свій предмет. Саме Михайло Миколаєвич відкрив Софії свої педагогічні прийоми, якими вона потім користувалася у власній роботі. Саме він пояснив основні принципи, які 90% викладачів заперечує, і, може, тому вони не досягають успіху. Учень повинен любити свого вчителя. Тільки тоді він любитиме предмет, тільки тоді вчитиметься із задоволенням, і тільки тоді навчання дасть максимальний ефект. Це ж так просто, думала Софія. Чому інші вчителі цього не розуміють? Чому відмежовується від учнів муром умовностей і заборон? Невже гадають, що ми їх менше поважатимемо? Михайло Миколайович відчинив дверцята Софійного серця дуже простим ключем, любов'ю до предмету і особистим зацікавленням у тому, щоб кожен розумів кожне його слово. Досі шкільна програма утруднень у Софії не викликала. Задачки вона лускала, як горішки. Та поглиблене вивчення – не забавка. Завдання ставали все складнішими і складнішими, і тільки природна впертість, та щоб я не розв'язала задачі, примушувала годинами сидіти над математикою».